«Ви не можете поступитися навіть перед жінкою?» Без особливої надії спитала Оксана. «Колего!» – урочисто закрякав підполковник. «Ви ж прекрасно знаєте, що в нашій роботі стать не грає ніякої ролі. Над нами тяжіє обов'язок, ми його раби. А наді мною обов'язок не простий, а військовий». Сподіваюся, ви розумієте, що в питаннях життя і смерті всі ці градації обов'язків не мають сенсу. Оксана з останніх сил стримувалася, щоб не наговорити підполковникові грубощів. Ми з вами зможемо обмінюватися інформацією. Я тільки хотів запропонувати вам це. Автоінспекторів, які вночі чергували на КП, ви не допитували? Не мав права на допит. Тільки бесіда. Гаразд, це вже мій клопіт. Вони обмінялися телефонами. Кармолін взявся командувати своєю королівською радчу. Оксана поїхала до автоінспекторів. Навряд чи зможуть прикрашати справді демократичну країну поставлені на всіх виїздах з Києва міліцейські контрольні пости. Ця втіха диктаторів, або ж попросту затичка до пляшки. На цьому шосе цілодобовий міліцейський пост був особливо недоречний і антидемократичний. Адже навпроти – Інститут кібернетики імені Глушкова. Коли є потреба зафіксувати номери всіх машин, які виїздять з Києва, то для цього досить поставити спеціальні електронні пристрої – що будуть набагато об'єктивніші, точніші і безпристрасніші, ніж розглядащені представники репресивних органів, які перейшли до нас у спадок від командно-адміністративної системи колишньої Кремлівської імперії. Учора на КП чергували капітан Сурока і старшина Білокінь. Військової інспекції не було. Вони виставляють свої пости тільки тоді, коли станеться надзвичайна подія – дезертирство з викраденням зброї, іноді – з убивством. Ця ніч була благополучна, ніяких військових злочинів. І все ж капітан Сорока звелів старшині Білоконю затримати армійський Урал, який вискочив з окружної дороги, і делікатно поцікавився, куди і що. В кабіні Урала поряд з водієм сиділа білява видра. У кузові валялися якісь дровиняки. Сержант-водій не знав нічого. «Вона все знає», – сказав він старшині, маючи на увазі свою супутницю. Білява особа жіночої статі пояснила, що вони везуть у круглик, Буд матеріали для дачі її дядька, генерала. Круглик, один з дачних осередків Київської номенклатури. Старшина Білокінь махнув жезлом. Можете їхати. Хто міг передбачити те, що станеться з годом, буквально за кілька сот метрів от КП. Оксана показала старшині знімок, зроблений сеньором Перейрою. Оця дівчина схоже на генеральську племінницю. Тут же спина, а я бачив її лічність. Фоторобот маленької отруйниці теж не викликав особливих емоцій у старшини. До фізіономістів він не належав. Мабуть, була і вона, а могла бути і не вона. Я звик більше до машин. А на вантаж ви ж повинні були звернути увагу. Це коли пиломатеріали, тоді перевіряю накладні, квитанції, усе таке. А тут старі дрова. Коли ваш патруль виявив мертвого водія, в Уралі вже не було цих, як ви кажете, старих дров. Та не було. І як ви вважаєте, стануть заради старих дров убивати людину? Може бути всяко. Отже, ці так звані старі дрова Мали якусь особливу цінність. До круглика їх не довезли. В машині немає. З усього видно, їх перевантажили на іншу машину і повезли далі.